Дядько Денис ковзнув по городу невидющими, зосередженими на чимось більшим, аніж матеріальні інтереси, очима і поліз на асинізаторську бочку. Поклавши на коліна портфеля, він узявся до віжок і строго, владно кинув кобилі. Вперед! Кобилка слухняно рушила. Колеса заріпіли, заскиглили, запискотіли. Дядько сидів, Поважно, трохи відхилившись назад, буцім на подушках обжитої персональної побіди, І білі пальці його правиці замислено блукали по коричневім дерматині портфеля. Солом'янські хлопчаки бігли слідом, і що сили горлали а патури тури, тури!» Дядько Денис ніби й не чув того глумливого лементу, і тільки коли якийсь із розбишак – Мелькотів попереду кобили, він тулив зігнуту долоню до губ і сигналив «ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту». Я духу помчав у пивницю тітки Дори. «Та я ж йому, Віслюкові, скільки казала! Нех луди вина із залізних бочок, отрута!» Голосила тітка Дора, ніби над померлим, виштовхуючи за безтямних п'яничок. А він же ж хіба послухає і допився до огневиці. Хто тепер йому дурню по білу заплатить? Ми здибали дядька Дениса неподалік водоконтори. Запряжена в осенізаторську бочку кобилка стояла на перехресті центральних рійських вулиць під світлофором і зголодніло жувала, вилизений копитом з бруківки камінь. Сімнадцять санітарів у білосніжних халатах, повиснувши на спеленутому дядькові, волочили його до медичного фургона, що червонів хрестами над кавалькадою зупинених вуличним затором машин. Коли фургон рушив, тітка Дора пішла до жовтого дому забрати дядькову одіж, аби її не зіпсували дезінфекцією. А я метнувся на соломинку по портфелю. Час було до школи. По Солом'яній вулиці Бадьоро і радісно крокував залізничний духовий оркестр, награючи танго. Попереду оркестру поважно ступав у випрасованій формі із традиційною замасленою скринькою в руці дядько Яків. Паровозник. Його проводжали на пенсію. Солом'яці, хто домував перехилялися через тени, висовували з квартирок голови, виходили з дворів і вітали паровозника добрими, зачливими усміхами. Дядька Якова у нас любили. Біля двору паровозника оркестр заграв туш. Злагоджено повернувся кругом і під життєстверджуючий марш ірійських залізничників рушив назад до станції. Дядько Яків – сів на лавку під вікнами своєї хати, розкрив скриньку і дістав чорного задимленого паровоза, на яким їздив останні десять літ залізничної служби. Начальник станції списав його і подарував заслуженому пенсіонерові. Роздмухавши топку, оболоки сизого диму заволокли блякле грудневе сонце, дядько Яків випустив паровоз напошмуглено саднами, мозолями, борознами з лініями долі долоню. І машина, пухкаючи й тутукаючи, поповзла від дядькового зап'ястя до вичорнених мастилами та вугільним пилом пальців. Мол, заворожений, стопів я біля дядька Якова і дивився на його вироблену долоню, по якій снував паровоз. Чудище Собакаревої гори. Балакали багато й різне, кожного дня нове, то потверджуючи, то спростовуючи самих себе. Балакали в автобусах, чергах, на базарі, через вулиці й Тини, в хатах, біля телевізорів, у кінотеатрах, балакали тишком, пошепки і балакали голосно, залежно від темпераменту віку і рівня поінформованості.